Ще побачимо, якою стане твоя Оксана, коли народить. Оксана – подруга або коханна, можна назвати по-різному, але зміст від того не зміниться. Геннадій навчався з нею в одному класі, але шкільного кохання не було. Воно прийшло трохи пізніше, коли розвоювався зуб мудрості і Гена пішов до приватної стоматологічної клініки. У високій стрункій медсестрі він не одразу впізнав колишню однокласницю. Лише її виразні великі карі очі, які визирали з під марлової маски, так довго сверлили пацієнта, що змусили хлопця згадати дівча з чорною косою. Вони домовились ввечері зустрітися за чашечкою кави і відтоді почали зустрічатися. В свої 22 Оксана побувала в офіційному шлюбі, розлучилося, бо щось там не зрослося, і рік у цивільному. Але Гена цим не переймався. Дівчина була з ним, і їм було добре разом. Геннадію подобалося гіпертрофована акуратність дівчини. Його смішило те, як вона подовгу вивчала написи та маркування на продуктах, які купувала. У них не повинно бути Єшок барвників та шкідливих домішок, ніби і справді можна знайти в супермаркетах 100% екологічно чисті продукти. Оксана сама не забувала мити руки перед їжею, і гені не дозволяла сідати, не вимивши їх ретельно з милом. Вона приймала душ вранці і ввечері. Час від часу протирала руки дезінфекційними засобами, та вологими серветками, а у квартирі, яку винаймала, регулярно перевіряла наявність неіснуючу пилу. Іноді Геннадій жартував, що на ній не приживеться жодний мікроб, якщо і захоче. На цьому ґрунті у них одного разу виникла сварка. Оксана вимагала, щоб Гена ковтнув пігулки від глистів, а він був проти, бо вважав такі заходи безпеки повною Дорістю. Два дні дівчина не відповідала на дзвінки, а потім змирилася з непокірністю коханого. Зараз Геннадій думав про те, як же він скучив за своєю дівчиною. Навіть забув запах її волосся. В Оксани зараз була довга коса, яка сягала до пояса. На ніч вона розплітала її, і він любив вткнутися обличчям Ухвилясте густе волосся і вдихати запах чи то його, чи дорогого шампуню. Незабаром вони зустрінуться. Як їй відмовити в близькості? Пошрамований живіт болить так, що не можна вільно рухатися. Нічого вона зрозуміє, якщо не як жінка, то як медпрацівник. Якось порозуміється. Внизу живот аж занило, коли згадав гаряче, Оголене тіло коханої. А як хочеться побачити, потиснути руку найкращому другу Льонці, його мати Інга Вікторівна була їхньою першою вчителькою. 1 вересня їх посадили за однією партою, їх хлопчаки здружилися назавжди. Іноді вони сперечалися, але жодного разу не побилися і ходили надутими не більше одного дня після сварки. Геннадій знав, що Льоні можна зателефонувати навіть серед ночі, і він не образиться, прийде на допомогу. Їхня дружба перевірена роками. В ній нема ні фальші, ані таємниць. Льонька збирався їхати на Майдан разом з Геннадієм, але захворіла його мати. У жінки різко піднявся тиск, і вона перенесла мікроінсульт. Досі Геннадій пам'ятає винуватий та сумний погляд друга, який прийшов його проваджати. Скоріше побачити Льоню та міцно потиснути велику натруджену автосльосиреву лапу. Обов'язково прийде на зустріч із другом Яків. Він добрякий, такий кумедний. Яшка навчався в паралельному класі і пристав до їхньої кампанії десь у п'ятому чи шостому класі. Волосся роде жовте, як розквітлий сонях, Проте зовнішність хлопця рятували зовсім на руді брови та вії. Яшка кремезний, високого зросту, працював де міг, але подовго не затримувався на жодній роботі. І не тому, що був у ледащу. він просто був невдахою. І з дівчатами у нього не клеїлося. Ще зі школи він був об'єктом для кпинів. Коли хлопці подорослішали, жартували вже обережніше, щоб не образити, бо Яшка на ділі дивив свою відданість. Хто там далі? Іван, син подруги матері тітки Аліси. Він на два роки молодший за Геннадія. І, можливо, б ніколи не прибився до їхнього берега, якби не дружила його мати та тітка Аліса, яка частенько до них приходила разом із сином. Поступово хлопці здружилися, у них з'явилися спільні інтереси. Івана друзі жартома називали бізнесмен, бо він, як і вся їх родина, був підприємцем. Денис найстарший у їхній компанії, йому 30 років, має родину, двох діточок. Колись його батьки кримські татари приїхали з Криму в Сєвродонецьк і пустили тут корені. Денис часто повторював, що він татарин, хоча й народився вже в Україні. Він мав мікроавтобус, власне житло і метиловий контейнер на ринку, де за будь-якої погоди торгував поливними шлангами та електроінструментами. Іноді він казав друзям, це ви, ладарюги, бо не маєте дітей і не поспішаєте одружуватися, а я вже встиг і одружитися, і дітей настругати, тож повинен працювати, не покладаючи рук за себе дружину, за одну дитину, за другу, а можливо і третю. Друзі часто зустрічалися з Денисом, бо кожен із них ходив на базар скуплятися і обов'язково забігав перекинутися слівцем чи випити разом каву. Він був не лише найстаршим, а й більш розсудливим, можливо, навіть мудрішим. Кожен із хлопців хоч раз та й кинув му щось на кшталт «Того, що доживемо до твоїх років, теж розуму не беремося». Антон, ровесник Геннадія, хоча навчався в іншій школі, проте жив у будинку неупроти, тож можна сказати, що їх здружив двір. Відслуживши в армії, він вступив до юридичного на заочне відділення і одразу почав працювати в міліції. Спочатку патрулював вулиці, потім пішов на підвищення». Друзі жартували, що скоро можна грабувати банк, і їм нічого за це не буде. Мовляв, є свої зв'язки у ментівці. Антон відмаже: Никон або Нік. Можна й китаєць. Неординарна, цікава, непередбачувана особистість. З ним хлопці познайомилися в спортзалі, їх здружив спорт. Усі друзі вже не один рік знаходили час двічі на тиждень ходити на заняття в тренажерний зал. Батько Ніка обіймав високу посаду начальника служби охорони великого підприємства у Лисичанську. Батьки хлопця розлучилися, і кілька років Никон жив з батьком, який дуже любив свого сина і надмірно ним опікувався. На 18-річчя Нікін отримав від батька подарунок — однокімнатну квартиру в сусідньому Мати підкинула грошенят на меблі, тож Никон зайняв серед друзів чи не найвигідніше положення. Бо окрім Дениса, якому придбали житло в складчину родичі з його боку та з боку дружини, ніхто не мав заповітних квадратних метрів. Хтось жив з батьками, хтось винаймав житло. Достатків сина батько додав китайський джип «Ксінкай», і вже від автівки Никону дісталося прізвисько «Китаєць». Не сказати, що Никон був у захваті від такого подарунка. Автівка темно-зеленого кольору була не нова, але в досить доброму стані. Батько Ніка добре знав, що син мріє про Хонду, але сказав, ти ще не доріз до Хонди. А ця теж дуже на неї схожа. Ніг тямив у комп'ютерах та різних програмах а ще займався ремонтом мобільників і планшетів. Никон мав великі плани на майбутнє. Він вирішив самотужки придбати Омріну, Хонду, але згодом.